а як не гроші, то слова. Я так само горісся, хоч і була спокуса кинути все в і перебратися на села, в маминечі до жінки, у тещинні пироги, чи бодай чернівці, рідні до глибини. Тут моя пуповина. Що робити не знав, спаковані речі лежали у передпокою На столі перед носом рахунки за телефон, манускрипти – Роману, без імніща і візитка хлопчика того з учора. Зранку її роздивився Мар'ян Митець. Хо, все цікаво і вельми, вельми прикольно. Ви пишете вірші до певної міри так. Як до тої певної, ну, як невеликий пієт, толерую театр. Грати на сцені, та ні, п'єси віршами. А... «Кафешка на вулиці, столик, кава, вино, на передостанню гривню. А ви, пане? Давай, будем на ти. Добре, давай будем. Я письменник. Ого! Гордо сказано. Так, та я нічого не читав, на жаль. Чому на жаль? Бо люблю. Читати? Часу мало. Ага. Часу мало, ти все ж приходь завтра до мене. Добре, тільки що? Маю ще прибратися десь на нову квартиру. «Бачиш, о, у мене є квартиря, вільна, коло Дніпра. Можна у борг? А чого?» «Тільки мами спитаю». «Добре, тоді дзвони. Ось візитка. «Ага». «Що ти хочеш від світу?» Цукор падав на дно кави, запах гіркий і солодкий, термосив ніздрі і плив до вікна в ніч поза двері. Жінка спала. «Грети вже не було». Від вівторка жила з якимсь кацапом рижим, і з бородою, старовіром, чи що. Була йому маму знає, весільних пишнот не чинили, Грета не була дівка, та й мало же під тридцятку для чого і врешті кому, Та й злидні гидь догризають. У цьому сорому містечку город дождей, бляді і наводніні, Замполіт паша. Гріцацуїв, гостряк, Є ранок і вечір, ніч і весна, Але нема людей, нема родичів, Нема сили жити і прагнути бути вище, Вище за дах карника. Мірче любив свині, Мошкався коло них, шукав окружки, Носив помиї, грів у свинячі трьоки, У місті фантастика, нічого, Магда толерувала, Хлопчики з воєнторогу збили карник з дубових сухих дощів. В кума Петра дістали тільки замогорич, загоратали за день. Наварила борщу, їли і не питали, ще й прохали добавки, аж рамушми тряскотіло його. Світ молодий, аж зелений. Що всьому світі робити без хліба і без свині? Мірча вихлопав каву, нараз раптом як воду. Вичехла, ледве солодка, певне, не розмішав, вибрав мокрий цукор кінчиком ложки і в рот. «Що, ти вже не спиш?» Жінка зайшла у халаті, з ружами на кишенях заспана, як завжди зранку, дві гернадлі метлялись. «Розпусти волос, що, може, уже бридка? Шо ти, Макдо? Помочь, влий мені трохи кави!» Мірча пішов і влив. Макдо пила поважно, крішачи в роті цукерок, що валявся на таці вже не знати звідколи. Мірча не їв цукерок, беріг, жалюгідні залишки своїх зубів. «Чула, може, їдуть туди. Хто їде?» «Капітан Пірожок, іде ти чула?» На пошті Верещак приходив до тюті. Тютя йому дає? Мірчо, я свіч не тримаю. Та що там? Всі про то знають. Навіть солдатам дає, навіть солдатам. І що? А то же той на півтурок рок ніч собі не покмітить. Я вже просив козла перевести, але він... Ага, попросив козла відкинутися від капусти. Що, і він? Так, і він. Я дивую, як ти ще не підпав під чари тої пантери. У мене і ти. Хо-хо-хо, Ету усі ви однакові, помочь, дай каву допити. Повтім, Мірча накинув куртку і пріч-пріч до машини. По дорозі глипнув до карника свині. Розчопано спали у смордовій калабані. Машина зрушила з місця і гур-уперед. Ще година і ранок. Оживуть дерева, птахи, краплини і прокинуться люди. Мірче гальмує. Капітан Воріщак сахає та не відстає. Вже дверці розкриті. Пара з салону, яку лісу, доки дощі. Що ю жавитю ті? А що? Ти теж хотів? Ні? Не квапси. Я мою жінку і мені достатньо. Скажи, що вже не стоїть або вже не дає, бач, дає і стоїть. Вони всі так щасливі. Сідай можна. Капітан Верещак защепив герхній гудзик. Певне, тютя зашила під ранок криво і білу нитку ужила. Сорочки був чомусь без кроватки, забув і з розгону сів до машини. Поручкались сухо, знехотя без особливого. Потиску. «Де їдеш? Не знаю. Ще чи вже? Ще». Жінка дістала. «А, і тебе?» «А так. Вічно чогось хоче. Понад мої щегули. Моя нічого не хоче. Може, міняймо жінками? Тю, тю тобі не дам. О, «До речі, твоя постачає. тю коханців? А Ну і що з того має? Не знам того, Може, лише на солоду? Кліторну чи яку? Я не знаю, пробач. Кожна жінка –